Lege proiektu hori ez da inondik ere lagialdi klimatikoren mailara helzen. Horregatik, gaur, galde giten dugu, bi artikoetik lege proiektu hori buruz ez da baidadatuko duten diputatu egin lege proiektuaren artikuloen indartzea ambizio ekologiko handiagoarekin baita ere justizia soziaaren argloko ambizio gehiagoarekin. Transizio ekologikoa denentzat eskuragarria izan behar delako. Eguno, nundik elduzira? Bayonatik. Gauk, Klimaren aldeko mobilizazio honetan, zeh aldarrikatzeko? Biarr, ba, ez tabaidatzen dute parlamentuan Klimaren aldeko legea eta, eta oso hapala da. Frantzak istatuan izan zen konvenzion klimatik delako hori eta erritarek proposatu zituzten egun taberogoita bedelatzi uh, proposamen zehatzak eta indartzoak eta hor inda ez dute batele ez do hartzen dute kontuan, baina urrun geltzen dila propositamen dortatik, eta behar da zerbait egin, eta belehala. Eta organik hor gila erraiteko urrentzia bat dela eta orain lege berri bat tuzkelo indertsua izan behar dela. Hemen, Florentz Lazer diputatuaren berazegoitza intzinean aurkitzen gira, berari zer Eta Be, bella ardura da, bela, bela diputatua da, eta orduan belak ez da baidatuko du uh, lege proposiamen beste diputatuekin, eta bella ardura da, uh, Klimaren aldeko proposiamen on bat egiteko, eta orduan horregatik bella ardura horretarazen diogu. Adan Sistema! Eskri-ma! Nun Baionatik etortzen iz? Politikoak zer dezakete bat klimaren alde. Habe, deia, bisikleta zibilzeko hemen beha ben ez da beti ejerz. Hobetzan ari da, baina nalere baditugu oino bide batzu bisikilan derosak direrak, sustu tauzekin ibiltzen girelarrik. Horiz, simple da, epentsatzen dut, egingajia dela iantzat. Autobusak ere, oino gehiago, Behar dituzte ideki, euh, leko gusiak ez paiztira hori mm. no... Hala, euh, voilà, cherbitu hori ez da hori no leko gusietan eskainia. Euh, e mem si Makro ne lewe pa, nu honela! Se nsont pa le peti pa, ki vo changer le climat! Nem si Makro ne lewe pa, nu honela! Beha ben, hitze emana izan den bicikleta bidez segurua ez dugu anziko. Mobilize duko gira gauzatua izan badin. Nondik ditent Nik xadatik. Eta gaur hemen angelun Klimaren aldeko mobilizazioan ze aldak ikatzeko. Biak uh, frantzian deputatuek bozkatuko dute eta hor gira piskat uh, presioa emaiteko, ez gira ados. Ez da aski, ez dute aski proposatzen Klimaren aldakitaren borxuka behar dugu irabazit. Klimaren zat ez da manxik, diputatuei hor dago. Ik ging gisteren op rijnen. Hey hey hey